Se trezește, Robert. Cine-i dânsul? E salvatorul tău, talcar, ochi de vultur. El a împușcat condorul. Ah, îți mulțumesc. <laughs> Mergeți departe în munți? Nu, coborâm. Dar dumneata încotro merge. Spre apus. Noi ne îndreptăm spre orășelul Carmen. Bia, acesta e spre răsărit. Aveți de coborât de muntele. Acolo jos, în partea cealaltă, e orașul Carmen. Ah, are mulți locuitori? Vreo trei Și străin? Acum câteva zile, când am plecat eu din Carmen, sosiese acolo un străin Un străin? Da L-ai văzut? N-ai aflat cumva cum îl cheamă? Nu, voi căutați pe cineva? Da. da, căutăm un naufragiat Acela era un prizonier Fusese prins de tribul Calcutura, dar până la urmă l-au eliberat Era un european? Cum arăta? Era european, de văzut nu l-am văzut dar am auzit pe indigeni vorbind despre asta. Vorbești de un singur prizonier. Noi căutăm trei oameni. Nu știi, mai erau și alți europeni acolo. Asta, talcar, nu știe. Atunci, să pornim cât mai repede, nu bagăne. Desigur. Poate că e totuși unul din cei pe care îi căutăm. Îți mulțumim, talcar. Drum bun și zbânde! Oh, oh. <laughs> Drumul până la celălalt țărm al oceanului era acum mai ușor. Ieșind în strâmbtorile cordilierilor, călătorii coborâră pantele ușoare, lăsând în urmă dunele de nisip agitate de vânt. Ajungând în portul Carmen, călătorii porniră să răscolească întreg orașul în căutare europeanului, despre care le vorbise o ochi de vultur. Dar era prea târziu. Cu două zile înainte, europeanul și alți doi albi care îl însoțeau, își construiseră o plută solidă, și porniseră să înfrunte singuri întinderea zbuciumată a apelor. Corabia străbătea oceanul de câteva zile în șir. Când deodată, marinarul cocoțat în vârful catargului strigă. <gri> înconjură mica insulă întâlnită în cale și ancoră într-un golf larg. O barcă fu coborâtă și în ea luară loc Larsen și cu Paganel împreună cu cei doi tineri. Expediția se îndreptă spre țărm vâslind încet. Înainte de a porni să cerceteze insula, călătorii ascunseră barca într-un tufiș. Vom cerceta și insula asta. Desigur că cei de pe Plută, dacă au văzut-o, au vâslit din toate puterile ca să ajungă pe ea, măcar să culeagă fructe. Cred că e o insulă pustie. O vom cerceta, am dat. Dacă nu găsim nicio urmă, urmă, pornim mai departe. Să sperăm că e pustie. Dar de ce? Nu ar fi mai bine să găsim locuitori? Dacă sunt oameni, putem întreba dacă l-au văzut cineva pe tata. Poate că n-ar fi chiar așa de bine. De ce? Locuitorii acestor insule sunt oameni de treabă, pașnici. Ei au primit cu ospitalitate pe primii europeni care au debarcat pe pământul lor. Dar încrederea le-a fost rău răsplătită. Englezii, olandezii și toți ceilalți mari negustori, însetați de avuții care veneau pe insulă, prindeau pe pieții indigeni și vindeau ca sclavi. Cei care nu voiau să se supună erau omorți. Înțelegeți de ce acum locuitorii primesc cu dușmănie pe orice vizitator nepoftit? Opriți-vă! Am văzut mișcându-se ceva, tufiș. Să umblăm cu grijă. Țineți armele pregătite. Ce frică, Maria! Nu. Paganel, ascultă! Ce zgomot au din pădure? Zgomotele acele nu vestesc nimic bun. E tamtamul indigenilor, semnalul lor de luptă. Trebuie să ne ascundem sau să fugim înapoi spre barcă? Nu mai avem vreme să ajungem la barcă. Mai bine să ne ascundem. Copii, suiți-vă încet pe simțite în copacul ăsta. Întâi tu, Maria, da. apoi tu, Robert. Bine. Hai, Maria. Stați acolo, nemișcați! Orice ați vedea că ni se întâmplă nouă. Auzi, Robert? Da. Ne mișcați ca niște stane de piatră! Bine, Orice ați vedea că ni se întâmplă! Cum stați, bine, mișcați! Orice am vedea! Să nu tragă nenigerianul la sa. N-am de gând să fac una ca asta. Uite, ne-au zărit! Se apropie! Tiptil, tiptil, tiptil. să ne conșoare. Mm -hmm. Țin sulețele și săzețele în arcuri, gata, gata să tragă noi. Larză-n! <fie> larză Rău de noi, Nu te împotrivi! Lasă-i să te lege! E mai rău dacă te potrivești! <fie> Ne-au legat, își unde crezi că ne duc În sat, sat. la tribulor. Și Cine știe ce ne așteaptă? Am ajuns lângă sat. Da, da, văd. Peste pădurice se zăresc acoperișurile colibelor. Ce vor să facă cu noi bagane? Ai idei? Eh, cred că asta o să hotărasc șeful tribului. Vezi mare? Mai alte decât toate celelalte? Da. Acolo trebuie să fie șeful tribului. Ha? iată Iată-l că se apropie. Crezi că el e șeful tribului? Așa se pare. Iar avem vizitatori noi. Ce căutați aici? Am venit să dăm de urma unui marinar, capitanul Graham. Mulți albi ne-au înșelat pe noi. O să vă închidem. Sunteți prizonierii noștri. Prizonieri? Dar ce v-am făcut? Noi am fost atacați de oamenii voștri. Asta da. Dar zilele trecute, cine a tras în oamenii noștri? Cine a răpit 30 dintre ai noștri? Voi! Noi? Nu noi! Neguțătorii de sclavi, ei vi-au răpit. Noi o spun răspicat, suntem oameni pașnici. Noi nu suntem neguțători, ci navigatori. Vă Închideți-i în colibă și păziți bine. Îi ținem până vin înapoi ai noștri care au fost furați de albi. Ce ne facem pagane? Acum. Cum o mai scoatem la capă? Știu eu. Bine cel puțin că au scăpat copiii. Unde or fi bieții copiii? Crezi că o să poată vă slipă până la corabie ca să se reîntoarcă cu ajutare? Știu eu. Dacă pornesc cu barca, îi pot vedea indigenii. Iar prinde și copiii ar nimeri tot aici, la o la altă cu noi. atunci ce facem? Cum scăpăm din coliba asta furisită? Oh, oh, trebuie să rămânem liniștiți și să ne gândim. Aha, ai dreptate să cercetăm și coliva. Poate vom găsi totuși o cale de scăpare. Tu te mișcat la sân. Nu. Cât a trecut de când ne-au închis aici pe Ascultă! Se aude, totuși, un scop. Poate e pastic. Hă? Nu, nu, nu. E altceva. Parcă saba cineva. Cine? Eu, Robert. Tu? Tata. Așteptați, mai am puțin de se Trebuie să mergeți tunelul. Robert? E Robert, da. E Petru, băiat cu Iată-mă să... Am ajuns, Robert. Așa. Robert, rău eu. Curajosu-mi eu, mea. unde e Maria? Ai dus-o la adăpost? Am ascuns-o într-o scorbură din pădure. Mm -hmm. Ce felicit! sunt că ne-am regăsit. Dar spune-mi, cum ai reușit să te apropii neobservat de colibă? M-am strecurat prin pădure urmărind sunetele tale. După ce am sărit satul, m-am urcat într-un copac și am așteptat să se întuneci. Aha. Apoi m-am apropiat diptil prin întuneric. Colibă în care v-a n-a fost greu de recunoscut, fiindcă era un pasnic în fața ei. Da, da. Am așteptat până când pasnicul l a ațipit lângă foc și apoi am săpat gaura asta în prin care am ajuns înăuntru la voi. Din fericire a plouat de curând pe ei și pământul e foarte moale. Am putut săpa repede. Mm, ai trecut prin multe încercări până aici, Robert. Ești un băiat de ispravă. Putem fi mândri de tine. Ei, acum să ieșim repede afară. Încep, domnule Larzal. Strecurați-vă prin gaura pe care am săpat-o. Da. Ah, E cam mică pentru noi. Să o mai lărgim puțin. Da. Da. Baganel, da. ia vezi ce face pasnicul. Doarme, doarme lângă foc. Gata, destul. Haideți repede până nu prinde de veste. Cei patru cărători ajunseră cu bine la tufișurile de pe țărm, unde lăsaseră barca, o împinseră în apă și, după scurt timp, erau din nou sus, pe bordul corăbiei. Ancora furidicată și călătoria expediției Larsen, de-a lungul Paralelei 37, reîncepu. Trecură zile și săptămâni fără ca navigatorii noștri să dea de urma capitanului Grand. Fură cercetate toate insulele și insulițele din lungul paralelei 37, dar fără niciun rezultat. Expediția se apropia de sfârșit. Coravia Neptun străbătea ultimile mile rămase necercetate. O groasă se pogorâse deasupra mării, Încât nu mai vedei nici la 10 pași înainte Sunetul clopotului mare de pe catarg Răzbătea din când în când Prin valorile de ceață De ce poate întrâna clopotul acela Robert? Din cauza ceți, Ca nu cumva să ne lovim de altă corabie Lămpile aprinse în vârful catargului Nu se văd pe ceață Uf, Robert. E, surioară. de ce o oftezi? Mă gândesc ce grea e viața de marinar. Câte primești de te gândesc la tot pasul. Maria, trebuie să spun ceva. Ceva pentru care nu o să te supermești așa? De ce să mă supăr? Și nu mă vei împiedica? Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Surioare, vreau să-ți reamintesc că am să mă fac totuși marinar. Voi fi marinar ca și tatăl meu Și de-îndată ce-mi va fi cu putință Voi porni să-l caut Un om ca tata nu pierde așa cu una, cu două Da? Ei bine, te voi însoți Pretutindem, Robert Te înșel dacă crezi Maria, ai auzit? Un strigat Nu ți s-a părut că seamănă cu... Am auzit, Robert Dar și mie mi s-a părut că seamănă cu... Era tata pe domnul Larsen. Domnule, largă veniți repede! La ce s-a întâmplat, copiii? Ce! Ce? Tatăl meu e pe aici, pe undeva, pe aproape. Am auzit vocea lui. Și eu am auzit, venea din largul mării, striga ajutor! Ei, Michel, Erai la cârmă când spun copiii că s-au auzit strigătelor? Da, eram în vostru. Și n-ai auzit nimic? Nimic. Eh, vedeți, copii. Se auzea totuși o voce de acolo, de pe mare. Am auzit-o bine. Era tata, sunt sigură de asta. Domnule Lars Dați ți ordin să se coboare barca de salvare! Vrem să mergem în ajutorul tatălui nostru! Dragii mei, dar acum e cu neputință! Pe ceața asta nu veți vedea nimic! e primeștios, copii! Trebuie să aveți răbdare până să rispeți cu ceasa! Altfel s-ar putea să vă pierdem și pe voi! Dar corabia va merge! Până atunci va fi departe de locul acesta unde s-au auzit strigătele! nu o să mai găsim pe tata! Mă rog, domnule Larsen! Lăsați-ne să pornim în căutarea lui! Era vocea tatei! Sunt sigură că era vocea lui. Michel? La ordine, coborând imediat două obăci. da. dar. Ce să țiine seamă de cheata asta păcătoasă? M-am gândit, Pagarel. Vom lua un clopot cu noi. Bătând tot timpul clopotul, cei de pe corabia noastră vor ști unde ne aflăm și ne vor urmări. Știam eu că nu o să lăsați pe tata în primejdie. Vom lua și pâni de comandă. Cu ele vom comunica între noi. Pregătește repede totul. Și. Am înțeles. Mă lua și pe mine, domnule Larsen, așa? Și pe mine! Vă iau, sigur că vă iau! Noi mergem într-o parcă, iar Paganel, cu trei marinari, în cealaltă. Trebuie să fim atenți. Mișel o să rămână pe punte ca să conducă manevra de abordare. Părcile sunt gata de plecare, domnule Larsen! Hai! Să Domnule Larsen, lăsați-mă și pe mine să vă Are wow, Mare să rău. Nu vezi cum se ridică vanurile și de ispes? Maria, se frică? Nu mi-e frică. Acum mai mi-e frică de nimic. se aude ceva? Da, da. Parcă e un tam-tam. Hăi, -tam. baganel! Da. Auzi tam-tamul? Îl aud. E pe aici, frăinsulat. Am harta la mine. Nu. Nu e niciuna. Eh, să mai văznic. Să ascultăm cu atenție. Hei, drăci. asta e bună. Dar nu-i tamtam? Sunt semnale morse. Alfabetul morse bătut într-o tobă de indigenilor. Ce spune? Știți alfabetul morse? Hei, bate-vă să vă bate. Cum să mă știu? S. O. Des. Asta înseamnă ajutor? S. Să ascultăm mai departe. Orinorii vei spun că cineva cere ajutor. Știu, am deșivrat și eu. De ce nu răspundeți Larsen? Aoleu, oh, oh, nu i-am răspuns prin pâlnire. Știu, Bagadel, cineva cere ajutor. Bateți ți clopotul cu putere. Oh. Auziți? Iar semnale! Auzi... ...lo... ...pot... ...in... ...pa... ...ce. Vă sliți înainte, paganel, Drept înainte! Niciun centimetru la stânga sau la dreptă! Oh, un fi vreun indigen prins de furtună pe apă Nu cred, un indigen care se bate după alfabetul morții. Aștept! Ați auzit! Ați auzit! L-am auzit! Vă sfliți drept înainte! Sunt pe aproape! Mă cereți ajutor! Unde sunteți? Aici! Aici! Ta -mi -mi. E tata! E tata! I-am recunoscut glasul! Tăticule! Tăticule! Stați, stați să liniștiți, copii! copil. Tata! Cei de pe plântă nu vă pot auzi atât de ușor. Și apoi glasurile se pot asemăna pe furtuna asta. Încă da, puțin. Vă ah. ah. aruncăm o frânghie! Încercați să o prindeți când vă va barca! Aruncați-o! Suntem pe o Ce crezi, Robert? Robert, dăm frânghia de pe fund. Da. Ei. O. Ah. Ah. Ah, un catu, vă un catu. Am prins-o. Le nu ne roviți marca! Paganel! Vă sluiți înapoi! Cu putere! Remarcăm o plută! Nu se aude clopotul de pe vas. Ce-o fi? E rătăcit nu ne-am rătăcit. Mergem, dăm drept înapoi. Michel! Michel! Răspunde! Ai! Uh. E la dreapta noastră. Ne-am avătut din drum. Fogonel! Vâslui spre dreapta! Bate și tu glopătul! Aici, Bolivia! Aici, Bolivia! Ia, lasă-mă pe mine la vâslui, Robert. Da. Eh? Hai, copii, suiți voi mai îndez. Să vedem cine coboară de pe plută. Ah, și-a furisit asta de ceață. Sunt mai mulți care suiesc cara. Mm. Dar nu le deosebesc fața. Ascultă-l! În sfârșit! Simt superb că puncte de de Tata! Tata! Pe Tăticule! Maria! Tăticule! Tăticule! Auzi! Toți marinarii s-au strâns pe punte. A aflat ești. Ei, cum vă simțiți, Capitanii dumneavoastră este celebrul explorator Larsen, care ne-a ajutat să de căutăm. Și cel care se apropie acum este geograful Paganel. Sunt încântat, dragă Capitanii Gran, că ne-am putut întâlni. Iar eu vă mulțumesc pentru... Tot ceea ce ați făcut pentru mine! Michel! Aduceți repede din cabină ceaiul fierbinte și pătul călduroase! Offitiți în cabină! Abia așteptăm să ne povestiți toate aventurile prin care s-a trecut până astăzi! Iar eu aștept să-mi spuneți cum de ați pornit în căutarea mea? Ați spețuit documentele din sticlă? Dar copii, Cum au ajuns pe aceste aceste curăbii? De sigur! Să vedem! Dacă eu sunt anunțat prin ziare din a descoperit mesajul capital